Olentzero errobi behitik da dabaionara raunlarien laguntzarekin eta bertan Mari Domingirekin elkartu dira, han zituzten zain heundaka aur, ongi etorre egiteko. Ikatzak gosokiak banatu dituzte eta bertan elkartu zirenak ere kantu dira. Olentzeroren historia, oroiterazteko ikazkina da eta argia ekartzera etorri da. Negootzean, suak aizeak, ek, suak piztu zuen eta beraz zen argia uhtero, negoatak ero elduzela. Olentzero, errobi behitik iritsi da Bayonara, oiturei keinu eginez. Hendea initzek ez dakiena da, Baionako egia... Eta batez ere ergo bi, uh, ur bide bat zela aleheno uh, gauzak etogarazteko barnekaldetik eta ere uh, iganarazteko urez uh, usta hitzera ino. Eta nik atxemoiten dut polita dela berri zeskuratzia hori ur bide hori uh, Olentzeroren etogera egiteko ba, menditik eta unainoko bide hori uh, irudikatzen baitu. Olentzerotan madi nobingidekin ere solastatzeko okera izan dugu. Haugak pozik diraik, enetako importantzia handia badu diena, espero dut eta pozik izanen diela, ez bakagik eta uh, eskuratuko dituzten opari eri esker, baina ere familian egoitia eta gola giros, sano batean, eskoalegian, eta posible bat da eskoaraz. Uste dut jaz bezain ongi edo beki egon direla, xintxo-xintxo eta pozik bizi izan direla, pentsatzen dut. Plasek bat da baiunara jitea. <tusurra>